كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 a zatim, assalamu alijeku wa rahmetullahi wa berekatuhu. Zaista, zahvala pripada Allahu dželeva'ala, koga naš gospodar uputi napravi put, zaista je upućena na koga ostaju u zabudi, neću mu naći nikoga ko će ga napravi put u puti, svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alihi salatu wa selam posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti je kazao u svojoj plemenitoj knjizi u vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani zatim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je sakupio večeras da se družimo i da nastavimo govoriti o njegove tebareke vjeročanstvenoj vjere prije svega draga braće i cijelne sestre mi nastavljamo sa našim serijalom, serijalom koji govori, e, kako smo ga nazvali na početku, e, svojstva Allaha i Savršena svojstva Allaha. Wa e, glavna je knjiga po kojoj smo radili, odakle smo znači, prenosili svojstva koja su utvrđena u strane Ehli Sunneta i Akritul I već raz ako da nastavljamo znači, govoriti po toj knjizi, s tim da od začara da znači, odpočinjemo govoriti o stvarima vezanim za ahiret, za sudnji dan, u koje čovjek treba čvrsto da vjeruje. Znači, u sve one navedene stvari ostane uh, Allaha Đelevala u Kur'anu i Sunnetu poslanika sallahu aljehi veseleme, obaveza i na muslimanima da da čvrsto vjeruju u ono što je došlo od strane Allaha Đelevala i poslanika Muhameda pa tako je da od stvari koje od obuhvataju po pitanju vjerovanja u Jomil Ahire u sudnji dan, zadnji dan, ili dan je svakako, draga daču, kako kažu učenjaci sve ono o čemu nas obavijestio poslanik Aliji da će se desiti nakon naše smrti ili nakon smrti svakog pojedinca znači vjerovanje u sudnji dan obuhvata da vjeruješ čvrsto u sve ono što će se dešavati nakon, nakon naše smrti nakon smrti svakog, svakog pojedinca i zato učinjaci kažu da je obaveza, a svi mi znamo znači da je obaveza na svakom šarijaskom obvezniku da čvrsto vjeruje u sudnji dan i sve ono što dolazi nakon nakon smrti, jer je to iman, a iman obuhvata sve navedeno a kazali smo, znači spominjao sam mnogo puta ruknova imana, tako da je ovo jedan od ruknova, ruknova imana koji mora imati svaki pojedinac ko sebe. Zato Allah dželevala na mnogim mjestima u Kurandraga Braći cijene Sastre kada ukazuje na iman i obaveznost vjerovanja Olaha subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima nakon e, ukazivanja na vjerovanje Allah dželevala odmah nakon toga spominje i vjerovanje, vjerovanje u sudnji dan znači vjerovanju dan povratka uzvišenom Allahu Đele Vala vjerovanje u sve ono što će se dešavati na tom velkom strašnom danu, sudnjem danu od onih detalja koje će vam iako spominjati pojedinačno i pobrajati kao što smo prije toga pobrajali Allahov tebara i kvitala i savršena svojstva tako da draga braćo osoba koja nema ovoga imana i koja se nije optila s ovim imanom i nema ovoga je kina u proživljenju i vraćanja lahu dželeva ana, vidjet ćemo znači da je na dunjalku nemarna, da je nemarna ili znači svijest insana, možemo primijeti svijest insana da nije na visokom znači nivou, tako da i takva osoba će u svojim postupcima imati mnoge e, vidove nemarnosti po pitanju povratka lahu tebareke, tebareke letala, sve će se to Uh, uh, uh, uh, manifestovati u njegovim djelima tako što ćemo primijeti da on ne trudi se da stekne zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači vidjet ćemo takvi pojedinci uopštene trude, da nemaju velikog truda, da nemaju velikih dobrih dijela, da nemaju znači, čvrstog vjerovanja u ono sa čim je došao poslanik sallahu i veseleme, izvršavanju svega onoga, svega onoga što je Allah žele vala naredio u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alihi veseleme. Takve osobe, draga bračo, takvim jasnim svojim ponašanjem, jasno pokazuju da ne osjećaju strah, da nemaju straha od stajanja, znači predalahom te barekala poratka svanu otala, da nemaju pravog istinskog straha od vijećine, viječne, znači kuće, strašne kuće u kojoj će biti vječna patnja, to je sala dželevala, dželevala sačuva takvog stanja i E, takvog poradka i takve vječne kuće da nas učini da neki će naslijediti kuća ženeta i prostranstva prostranstva uživanja. Ala Đelevana opisujući u ovu kategoriju ljudi kaže u Kur'anu suri Džasija u 24. ajetu: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يحلكنا إلا الدهر. Subhana koliko je danas oni koji koji potpadaju pod ovaj ajet, odnosno u tumačenju kuranskog ajeta. Aladji kaže da oni, znači, osjećaju da kao postoji samo ovaj dunjalučki život. Znači, oni osjećaju, vjeruju i ubjeđeni su da postoji samo ovaj dunjački život u kojem, znači, čovjek živi i umire. Živi i umire. Zatim, Aladji opisuje pisuje takve koji vjeruju znači, da samo im može vrijeme uništiti da ih može samo vrijeme uništi. Pa kaže A oni o tome nemaju znanja. Nemaju znanja. Znači oni nisu ubijeđeni, ne posjeduju znanja i oni samo nagađaju, nagađaju i to su njihove pretpostavke. I zato, draga vraća i cijedne sestre, čovjek na ovom prolaznom svijetu inače, kao insan, osoba prolazi kroz pet etapa. Znači, prolazi kroz pet Etapa. I to učinjaci spominju. Prije svega etapa nepostojanja. nepostojanja. Zatim, u utravi majke, nakon toga na Dunjaluku, nakon Dunjaluka, Berzah i nakon, znači četiri etape, je završna etapa. A to je znači Ahiret. Ahiret. Prije svega, ova faza i etapa nepostojanja je... Uh, svima nama poznata i na nju ukazuju mnogi kuranski ajit i sunet poslanika sallallahu alihi wa sallam Allah želevala u suru al insanu u prvom kaže hele eta al insani hinu minad dehri lemjekun šaj kura. Allah subhanahu wa ta'ala jasno ukazuje na ovo stanje pa kaže zar je davno bilo, zar je davno bilo kad čovjek nije pomena, bio vrijedan Odnoso nije se znalo za njega. Allah dželevala ga iz ništa stvorio. Iz ništa stvorio. Zatim Allah dželevala ukazuje na drugu etapu kroz koju i sam prolazi, a to je njegovo stanje njegovog njegov boravak u utrobi, u majke. Allah subhanahu wa taala kaže: "Ja hlukukum fi butun ummahatikum halqan min ba'di halqin fi zulumat salas. Zalikumullahu rabbukum lahul La ilaha illa huve Fa en natus refud. Allah subhanu wa ta'la Kaze na ovo drugo stanje pa kaže On je taj koji vas stvara u utrobama ih vaši Zatim on subhanu wa ta'la Vam daje likove Jedan za drugim U tri tmine Ove Kur'an skajte smo pojašnjavali u serijalu uh, Allahu i lijepih imena pa kaže nakon toga to je vaš allah vaš gospodar lehul mulk, kojem pripada apsolutna vlast nema drugog istinskog božanstva mimo njega subhanahu wa taala fa tu srefun. pa zatim kaže la jalala pa kuda se nakon svih ovih informacija nakon svih ovih stanja koji vam pojašnjavamo kako se možete znači, biti ti koji se odmećete od istine kako može zapostaviti istinu i slijeti, slijeti nešto drugo mimo puta Allaha te bareke te bareke vetala nakon ove dvije etape dolazi treća etapa na koju isto tako ukazuje Kur'an sveti poslanika s Allahu ve sellem a to je etapa dolaska i boravka na ovaj dunjavak Allah dželle vale kaže wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida la'allakum tashkurun Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje na ovom drugo stanju kako smo kazali pa treća je etapa gdje kaže Allah vas iz utroba majke i vaših izvodi subhanahu Allah dželevala te učinio i stvorio iz ničega učinio te i nastanio te u utrobi majke a nakon toga on te bareke ve ta'ala veličanstveni izvodi iz utrobe majke na dunjaluk u kakvom stanju Allah dželevala kaže vi ništa ne znate la ta'ala emune Ništa ne znate, ne posjedujete znanje, baš ni o čemu, sumhanala, razumijete? A zatim kaže, daje vam sluh i vid i razum, zbog čega Allah dželevala nakon toga, znači ništa ne poznaješ, nema znanja, Allah dželevala ukazuje neveličanstvenost stvaranja, daje sluh, daje vid, daje razum, zbog čega? la'alakum kako biste bili zahvalni Allahu na svim tim blagodatima i kako bi Allah subhanu wa taala obožavali odnosno spoznali istinskom spoznaju, zatim ga obožavali a nakon toga nakon toga mu zahvaljivali na svim tim blagodatima je draga braćui i cjene sestre ovo stanje treće stanje boravka ili dolazak na dunjaluk i boravak na dunjaluk je kuća u kojoj čovjek izgrađuje sebi znači sreću ili nesreću. Čovjek znači na dunjaluku u ovoj kući koja je prolazna, koja je ukazuje, čini sebe sretnim ili nesretnim u vječnoj kući. Ti odlučiš dragi brate i cijena, da odlučeš biti sretan ili nesretan u vječnoj, u vječnoj kući. Ali isto tako treba da znamo da va prolazna kuća je kuća ispita. Kuća gdje se ljudi iskušavaju, dovode u kušnju. U svim oblicima. I Allah je leva la gda ko će od nas najljepše postupiti. U sure Mulk Allah dželevala kaže drugom ajtu, Elledi halaka'l-mauta vel hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ve On je taj koji dao život i smrt, ili koji daje život i smrt da bi iskušavao, da bi pogledao znači kroz iskušenja i nedače ko će od vas najbolje postupiti. Da vas iskušao da vidi znači taj život i smrt koji si dobio, koji je zaslužio nakon dolaska na Dunjaluk, alla džel, želi da vidi, da vidi kako ćeš ti postupiti, kako ćeš postupiti, a on subhana u atana, a on je silni, moćni snažni, njemu tu odolikuje, on može stvoriti, on može dati, on može oduzeti i on te barek jevatara el gafur, mnogo prašta, mnogo prašta svojim, svojim stvorenjima. Zatim, nakon ove etape, prolaznosti dunjalka, o kojoj smo prošli put govorili, dolazi etapa berzaha. Život ili stanje nakon smrta prije kiamerskog dana. Kada se duše uzmu, kada se usmrte, ona tijela koja leže u kaburojima, oni žive, draga braću, život koji se zove berzah. Berzah. I na njega isto tako Allah djele, vala, ukazuje. A kad dođeš u to stanje, kada se duša uzme, kada se spustiš u kabur, poželit ćeš da se vratiš, ali neće ti biti dato da se vratiš. Allah Subhanu wa ta'la u sura Al-Mu'minun u 99. istotom ajtu kaže Hatta izađa ehadahumul ja mevtu kale rabbir dži'un Kada nekom od njih smrt dođe, poviće ili uzvikne gospodaru moj, vrati me ili povrati me da uradim kako dobro djelo. zbog čega kaže Allah Đelšanu kako bi radio neko dobro dijelo ono koje sam izostavio, ono koje nisam činio pa će Allah Đelšanu kazati kella, nikako, neće ti biti dozvoljeno iluha. to je samo riječ koju on izgovara Allah Đelavala zna sve znajući kada bite te vratio, ti bi se vratio s tim starim stopama koje se činio i prije toga a zatim kaže mi ila a iza njih ili pred njima će biti znači velika prepreka to je brzh stanje sve do kiamerskog dana odnosno sve do dana kada će biti proživljeni, kada će biti oživljeni znači nakon uzimanja duše prelazimo u taj dio, tu novu etapu, novu etapu u kojoj ćemo boraviti živjeti koja se zove brzah stanje nakon smrti, a prije proživljenja, prije kiamenskog, prije kiamenskog dana, prije nego što se ponovo duše i tijela spoje nakon nakon puhanja, nakon puhanja u rug. I zatim nakon ove etape dolazi sljedeća posljednja etapa, to je posljednja znači, etapa konačnog povratka uzvišenom Allahu dželle va'ala. Kaže va Allah dželle u suri al-mu'minunu 15. 16. a'itu thumme inne kumbade valike Lemejitun I ovo je, hak, ovo je činjenica draga braća Allah Đelešanu kaže vi ćete poslije toga pomrijeti Nakon dolaska na dunjaluk Nakon što vas Allah Đelevala izvede Iz utroba vaših majki Nemoj da misliš da ćeš vječno živjeti I boraviti na ovom prolaznom svijetu Nego Allah Đelešanu kaže Nakon svega toga ćete svi pomrijeti A zatim nakon svega toga ćete na onom svijetu Ponovo življeni biti nakon svega toga ćete ponovo oživljeni biti Zato draga braćo Nakon ove činjenice Nakon ovih e, informacija U koje čovjek vjeruje čvrsto U koje čvrsto vjeruješ Moraš biti svjestan Moraš biti svjestan da si blizu svog kiameta Da si blizu sudnjeg dana Velikog ili malog kiameta A i veliki i mali Za tebe dragi braćo i cijena sestra I za mene nastupa Samo nakon ove jedne prepreke koja se ukloni, A to je smrt Šin smrt nastupi mali veliki kamen i mali veliki kamen nama nama nastupa i zato draga braća nakon ovoga kažemo kako kažu sedem suneta da vjerujemo da u kaburu nakon uzimanja duše i nakon spuštanja u kabur postoji stvarna patnja stvarna patnja st, stvarna fitna iskušenje Uh, koja će snaći vjernike i lice koja će snaći vjernike i lice koja će snaći sve one koje griješe u strane muslimana, koje bude Allah je htio kazniti. I ovu učinjicu potvrđuje i Kur'an i sunnet poslanika sallahu alihi wasallam. Allah je šanuhu u suri ibrahimu 27. majtu kaže Jusebitu Allahu allazine amanu bi qavli stabiti filhajati dunija wa fil ahire vajudillu Allahul Allah dželeva ala znači ovaj prvi dio je dokaz Allah dželeva ala će vjernike postojanom riječju čvrsti na ovome i na onome svijetu ovo draga braća nama svima poznato nam u fesiri kažu da će biti postojanom riječju učušeni prilikom uzimanja duše a i također znači prilikom prilikom boravka u kaburu kada budu, kada budu pitani od me sruka Aisha prenosi da je radi Allah kazala da je jedna židovka uh, ušla kod nje u kući zatim, zatim nakon toga je spomenula kažnjavanje u kaburu nakon toga je spomenula kažnjavanje u kaburu faqalat laha a'azak zatim ista židovka kazala da ta Allah dželešanu sačuva od kažnjavanja u kaburu. Fa sele ta Aisha Rasulallahi sallallahu alayhi ve selleme an azabil qabr. pa je radijallahu anha u Peter la poslanika sallallahu alayhi ve selleme o strašnim azabima kaburskim azadma i kušnama. Fa kale odasof kale poslanik sallallahu alayhi sellem neko toga rekao: "Naam, azabul qabri haq." Nakon toga je poslanih sallallahu alajhi wa selleme potvrdio i kazao da Ajša zaista kaburska iskušenja su istina hak zaista kaburska iskušenja su istina pa kaže Ajša karet Ajšetu famaretu rasulallahi sallallahu alajhi wa selleme yusalli salatan ba'du illa ta'awwaz min azab al I nisam In vidjela nakon ovi informacije. Nakon ovoga govora poslanika salallahu alijih i veseleme da je obavio namaz, a da u njemu nije tražio i utjecao salahu džel nevala od, od kaburski iskušenja. Vidimo znači da poslanik salallahu alijih i veseleme a ovo je jedan najjači dokaz suneta bilježi i Buhari i Ahmed Bejhek i mnogi drugi gdje kažu da su hadisi o kaburskim iskušenjima e, dostigli stepen tevatora. Osih slalah <usler> vadiih vas seleme <usler> odi jasno kaže nam a zabul kabri hako zaista znači e, da su kaburska iskušenja istina istina, mi znamo draga brače i sine sestre postoje oni koji negiraju kaburska iskušenja, odni koji se pripisuju, koji se pripisuju e, islamu odnosno stjeđenju poslanika sallahu alihi wasallam sljedeći hadis koji također potvrđuje pazadu u kabru je hadis koji bilježi Buhari od Beraj ibn Azber je da je poslanik sallahu alihi wasallam je kazao kada musliman u kaburu bude pitan kada musliman u Kaburu bude pitan da posjedoči šehadet, kako niko nije bio zaslužan da bude obožan mimo Allaha Jalla wa Ala i da je Muhammed a.s. Allahov poslanik, kaže se u hadisu poslanike sallahu a.s. Na to se odnose njegove riječi, riječ, riječ Allaha Jalla wa Ala, Jusadbitu amenu bi qavli sabit fil hayati dunja fil ahire za is na to stane tako stanje se od nas znači riječ Allaha dželle veala di kaže Allah će vjernike prave iskrene vjernike postanam riječi u čvrsti i na ovome i na onome i na onome svijetu. Zatim u hadisu e, također Buharije poslanih sallahu alajhi ve selleme je kazao fa uhiya ilayya annakum tuftanun fi kuburikum kaže poslanim sallahu alajhi ve zaista i luistun mi je objavljeno da ćete u Kabulima biti stavljeni na kušnju, znači biti iskušavani u kabrolima. I ovo je isto tako jedan jasniji i jakih e, dokaza e, is uneta poslanika sallallahu sallallahu alayhi was salemu. I zato i temi u akiletu kaže vjerovanje u Kabursku kušnju, te uživanje i kaznu u njemu. Znači vjerujemo kao srbenici poslanika salahu alahi was seleme, u kabursku kušnju, kaburske e, azabe, iskušenja te uživanje znači zaista će neki osjetiti uživanje u kabur, a neki će osjeti kaznu pa kaže kaburska je kušenja iskušenja je istina ljudi bivaju iskušavani u svojim kaburovima ljudi bivaju iskušavani u svojim kaburovima ovo su znači riječi rahmetul ali u akide tu vasitije i ovdje pogledajte što temije, ljudi bivaju iskušavani u svojim kaburovima nakon ovoga ćemo se zadržati malo na tefsiru od strane Ibn Usaimina Rahmetullah Ali u komentaru Akidatul Wasitije. Ovdje nakon ove rečenice kaburska uh, je kušnja istina i iskušenja u kaburu su istina uh, kako navodi i vidjeli smo znači i suneta poslanika s.a.v. dokaze pa kaže ljudi bivaju iskušani u svojim kaburovima ili iskušavani u svojim kaburovima. Kaže Ibn Usaimina Rahmetullah Ali u Anština govora ibn Taymiye Rahmetullah Aliuhu Ovdje ukazuje da riječ nas Je sve obuhvatnog značenja Da obuhvata sve ljude Znači da se svi ljudi Biti iskušavanju u kaburojima Što obuhvata vjerovijesnike El-Nbija Zatim iskri Sediqin Zatim šuheda, sve šehide Zatim da obuhvata sve morabite uh, Oni koji bdiju na granicama na granicama čuvaju granice, odnosno muđahidi koji, koji stražare. zatim one koji su šerijaski obveznici i koji nisu šerijaski obveznici poput maloljetnika, djece, poput znači mentalno ili psihičko poremećenih osoba. Znači da ova definicija, ova rečenica Ibnu temije Rahmetullah Ali, znači svojom vaštinom ukazuje da će svi ljudi biti iskušavani u kaburu. Znači, svi ljudi biti iskušavani u Kabor. Prije svega ova fitna, iskušenje koje se spomnju u hadisman poslanika Lissalatu Vassalam ili knjiga Mahelisuneta Valdžemata. Draga braćo, prvenstveno se misli na, na pitanje od strane Meleka. Znači, tri osobna pitanja. Ko je tvoj gospodar? Ko je tvoj poslanik i koja je tvoja vjera? To su iskušenja koja će biti, znači, kao e, opisana su fitna. Uh, i, i, iskušenja koja će doživjeti vijenik vijenik imunafik, vijanik imunafik, znači u kaburu. Na to se misli, znači na pitanje, na pitanje u kaburu. Pa kaže, Ibn se mi Ali nakon, nakon ovoga, kada je u, u, znači ukazao šta venština ukazuje po pitanju govora Ibn na temi Rahmetul Ali pa kaže sve navedeno zahtijeva pojašnjenje i detaljan i detaljan odgovor. Pa kaže, prva kategorija ljudi. Znači, kojom e, obuhvatao meski govori i uvajština govora Ibnu Tejmir, Rahmetullah Ali, ljudi bivaju iskušani, razkušavani svojim kaborovima, da to obuhvata vjerovjesnike LMB-a. Pa kaže, ovdje vjerovjesnici njih ne obuhvata navedeno značenje. Ko kaže? Ibnu Tejmir, Ibn Rahmetullah Ali. Znači, vjerovjesnici njih ne navedeno značenje. To jest, izuzimaju se iz navedene skupine ljudi. Zbog čega? Kaže, iz dva prosta razloga iz dva prosta znači razloga, zbog čega? iz dva razloga prvi, što čvrsto vjerujemo i znamo da su vjerovjesnici bolji i odlikovaniji kod Allaha Đelevana od šehida od šehida a poslanik sa Allahu alijih i je odgovorio na upit jednog sahaba gdje su hadisu, znači, ene saj je drugi, a šehe Albani kaže hadis i rodosti, yani, ene ređule, en kal, da je neki čovje došao u poslaniku sallahu alihi wasallam i kazao, ja Rasul Allah, o Allaho poslaniče, ma balu l-mu'minine juftenune fi kuburihim ila šuheda, kaže o Allaho poslaniče, zbog čega šehid, zbog čega šehid ila šehid, zbog čega šehid, nema kaburskih iskušenja poput ostalih vjernika. Pita čovjek poslanika ali salatu wasalam. selam. Pa kaže poslanik kale kefa bi barikati sijuf ala rasih fitne. Kaže poslanik sallallahu alajhi ve selleme pogledajte kako odgovorio. Dovoljno mu je bilo znači od iskušenja ili fitnije sijevanje sablje iza njegovih, iza njego, njihovih glava ili iza njegove, iza njegove glave. Znači to je bila fitna iskušenja za njega što je sablje koje su sjevale na poprištu bitke u borbi u džihadu, na svim tim natještima, to mu je bilo dovoljno od fitne tako da je sačuvan, sačuvan od iskušenja, od iskušenja u kaburu. A vjerovijesnici, kako znamo, znači ovdje, kako kaže Semin su daleko na većim stepenima kod Allaha Tebare Kevetala od svih, od svih šehida. Od svih šehida. Znači, niko ne može biti na deređi, deređi vjerovijesnika. To je s jedne strane. S druge strane, kaže Semin Rahmetullah Ali, da ljudi u kaboru će biti pitani o slijedženju poslanika. Ko je tvoj poslanik? Razumijete? Svi će ljudi biti pitani ko ti je gospodar, ko ti je poslanik, koji si vjeri? A poslanici, alejhi wasallam i salavatullah aleihim neće biti neće biti pitani neće biti iskušavani neće biti pitan koga se slijedi od, od poslanika od poslanika tako znači da jasno ukazuje da vjerovjesnici također se također se izuzimaju iz ovog općeg govora Ibn Taymije Ibn Taymije rahmetullah alih Zatim druga kategorija Uh, koja se i, izuzima iz općeg govora i notem je Rahmetul po Ibnu Seminu Rahimulla Iskreni. Iskeni. Znači kategorija za koju kažu Semin također neće biti pitana Odnos, odnosno izuzimaju se iz općeg govora Šehul Islama temi Rahime Tako znači da će po navedenom uh, šehidi biti sačuvani kaburski iskušenja pa preći su, kaže Ibnu Saymin, da to budu, znači, siddiqin iskreni, koji su na većoj deređi, na većoj, znači, mertebi, da su na većoj deređi, da su više odlikovani kod Allaha dželevala o sami šehida. O sami šehida. Zbog čega? Mi smo pojašnjavali ovaj kuranski ajed prije. Jer siddiq je onaj koji vjeruje, koji potvrđuje, koji dolazi sa istinom, znači, koji prenosi istinu, koji vjeruje u istinu. Tako da nije potrebno da bude pitan da bude pitan, da bude iskušavan sa novim pitanjima, je se već osvjedočilo njegova, njegova iskrenost u toku njegovog, njegovog života i boravka, boravka na Dunjalku. Jer, kažu, mi smo dužni na Dunjalku da pitamo i da provjeravamo nešto što, je, znači, što sumnjaš ili imaš neku, neku vrstu sumnje, neki vis sumnje, znači da li je neko iskren ili ne. A pošto znamo da su Siddiqin od strane Laha vala opisani tako kao kategorija ljudi koja postoji među muslimanima, odnosno među muhminima, nema potrebe nema potrebe da se provjera, provjeravaju. Dok kaže Brusemi Rahmetullah Ali da postoji jedan dio učenjaka, da postoji jedan dio učenjaka koji smatra da će ova kategorija ljudi također biti pitana, iskušavana u kaburu. Znači im biti postavljena pitanja ko je, ko, ko je tvoj gospodar ko je tvoj poslanik i koja ti je, koja ti je vjera, odnosno koje, koje si vjere. <klično> Treća kategorija, kaže Ibn, uh, Ibn Sayymi Rahmetullah Ali, je kategorija šehida. šehida. I nama je svima poznato uh, iz mnogih predaja poslanika da su šehidi sačuvani kaburski, kaburski jazaba poput rivajta kojeg, kojeg smo namjeli. Zbog čega, draga braći, cijene sestre, svima nam je poznato da su oni ti koji su ubijeni, odnosno koji su preselili na lahovom te letala putu. I ova kategorija neće biti, znači, pitana zbog njihove iskrenosti i vjerovanja imana koje su potvrđivali u svojoj borbi u džihadu i borbi na lahovom subhanahu, subhanahu putu. Allah subhanahu teba za njih kaže u suri tauba u 111. ayetu inna allaha yastare min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannah veliki qur'anski ayet yqatiluna fi sabili allahi fayaqtuluna wa yuqtaluna allah jalle vala pisreiske ne koji će biti sačuvani kaburskie iskušenja allah koji će im podariti koji će im dati oni će se na lahom subhanu wa tala putu boriti pa ubijati i ginuti, biti ubijani to su ti znači iskreni koji će biti sačuvani koji će biti sačuvani kaburski kaburski iskušenja od grupe šehida, znači kao kategorija šehidi, svi shahidi će biti sačuvani kaburski kaburski e, iskušenja Allah dželešanu kaže u sura Al Imran 169. A etu wala tahsabanna alladine kutlū fi sabīlillāhi am wāta bal ahyā 'inda rabbihim smatrati da su mrtvi oni koji se na Allaha onđelevala putu borili pa preselili ne oni su živi i obilju su kod gospodara te bareke te bareke vetana Kod svog istinskog gospodara uživaju jurzakun uživaju jurzakun Zatim četvrta kategorija draga i cijene sestre kako ibn se min rahmetulahi navodi znači koja se izuzima iz općeg govora ibn tajmi je rahimehullah su morabitun morabit onaj koji bdije na Allahovom putu i šekuje borbu, čuva granice. Takva osoba je također, znači, uh, sačuvana i spašena ka brzkih iskušenja. Poslanika sallahu alaihi wa sallam, sallam, kale, samijatu Rasulullahi sallahu alaihi wa sallam, jekul, maribatu jevmin velejle, khayru min sijamin šehri va qiyamihi. Wa in ma tegara alaihi ameluhu, alazi kane ja'meluhu, va uđri alihi rizkuhu va eminel va eminel fetan kaže poslanik sa Allahu alihi veseleme od selmana se prenosi da je poslanik alihi veselem kazao savšajte hadis bdijenje jedne jedne znači noć jednog dana na lahovom putu je bolje od mjesec dana posta i klanjanja da izađe čovjek jednu noć da provede na lahovom putu odnosno, da čuva granice šrijalske, islamske države muslimana, sela, gradova je bolje od znači mjesec dana i posta i klanjanja pa kaže poslanik ako umre u tom stanju stalno će mu se pisati svapi tog bdijenja stalno će mu teći svapi i biće opskrbljen i sačuvan od iskušenja ovaj hadis kaže muslim ovo bit će sačuvan od iskušenja misli se na kaburske na kaburske azabe zatim peta kategorija peta kategorija jesu draga braćo djeca maloljetnici, ili znači metalno poremećene osobe, ludaci, kako možemo da, da ih opišemo. E, za njih također znači postoji, postoji govor da jedan dio učenjaka smatra će svi oni imati kaburske azabe. Znači postoji jedan govor da će odnosno jedan dio učenjaka koji smatraju da će oni imati e, kaburske, kaburske azabe. Pitaja će im biti postavljena, ko je tvoj gospodar? Ko ti je postanjik i koji si vjeri? I on će morati da odgovori. Morat će da odgovori. Zašto? Zato što kažu da ne potpadaju podopšte i značenje šarijarskih tekstova, da se znači i izuzimaju, oni se ne izuzimaju, nego su znači tu da se obuhvata i da će biti, da će biti pitani. Jer njihovo stanje u kaboru, Njihovo stanje u Kaburu nije popustanje znači na Dunjalu, nije poput na, du, na Dunjalu. Razliko se život u brzahu i razluke se život na Dunjaluku. Razumijete? Tako da oni smatraju da će biti pitani, da će biti pitani, da će morati odgovoriti, da će morati odgovoriti na postavljena pitanja. Dok drugi dio učenjaka smatra, smatra da oni neće biti pitani jer nisu bili na Dunjavuku šerijanski obveznici. Nije Jela Đelešanu dužio. Maloljetnu djecu. djecu. Nije Jela Đelešanu dužio. Niti je dužio ljude od kojih je podignuto pero. Kalem. Osoba koja nije pri zdravoj svijesti, znači nije metalno zdrava, ona znači nije bila Šarijasko oblazan da radi i izvršava propise s kojima, ga, s kojima je Allah žele dužio sve ne razborite i pametni razborite ih pametnije punoljetne muškarce ili, ili žene. Pa kažu jer iskušenje dolazi ili pitanje dolazi nakon nepokornosti, neposlušnosti, nakon griješenja, oni nisu niti griješili niti griješili, niti su zaslužili da budu kažnjavani. Zbog toga znači će e, biti sačuvani kaburski, kaburski iskušenja. Mada znači nakon svega ovoga Ibn Semin kaže da Allah Đelevala najbolje zna, ali on navodi li pet kategorija koje znači izuzima iz općeg govora Ibn Taymije rahime rahimehullah. Zatim kaže da se ljudi dijeli na tri kategorije što je svima znači i opće poznato, da su to vjernici, munafici i nevjernici. Što se tiče vjernika i munafika, ove prve dvije kategorije, one će biti pitane. Dok po pitanju treće kategorije, da li će biti, znači, a, a, kaburski klabi, da pitanja postavljena nevjernicima, Ibn Kajim Ali a, smatra... Odnosno, on je mišljenja da će i nevijenici biti pitani. Da će i nevijenici biti pitan i ovo njegovo mišljenje je u u njegovom dijelu, odnosno u njegovoj knjizi Ruh. Zatim sljedeće pitanje, da li će biti pitani prijašnji narodi? Da li će biti pitani prijašnji narodi? Znači, da li će biti pitani kao što će biti pitan umet poslanika sallahu alihi wasallam e, pa pokažemo kako se Zemin kaže da jedan dio veliki znači učinjaka smatra da će biti pitan i da je to najispravnije mišljenje da je to najispravnije mišljenje jer kada će biti pitan umet poslanika alihi wasallam koji je najodlikovaniji umet na svim umetima pa onda je preće da budu drugi umeti drugi narodi pitani da budu iskušavani u kaburu ko je tvoj gospodar ko je tvoj, tvoj poslanik i, i koje si vjeri. draga i poštovana braća i sestre za večera smo odlučili ovoliko spomenuti navesti od komentara a keturu vas i tijak oboda sljedeći put ćemo nastaviti nadam se da će termin sljedeći put biti mnogo ranije da neće biti nakon namaza nego ćemo pokušati da ovaj termin uskladimo nakon akšam namaza molim Allah žele da vas učin istinskim pravim vjernicima praim vjernicima sa kojima on subhanahu wa zadovoljan da nas usmrti na šehadetun koja je svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed a.s. posljednjava poslanik, da nas izvede sa ovog dunjalka da je on zadovoljan s nama i da nas tačuva azaba u kaburu, subhanakallahu hamdik ašadu an la ilahi la ent astak verka atubu alik wa jazakum Allah khair wassalamu aliku wa rahmatullahi wa هبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الليذان سبحان الله وبحمد